«Ей, львовський, осторожно, в шейні пацепі!» – заговорив до Слободи Сухумський, вказуючи ківком голови на бомжуватого чолов'яго, що сидів неподалік Назара. «Лучше пересять, іди на мою шконку, подальше от етава баклана!» Слобода ще раз поглянув на свого сусіда і, кивнувши головою, пересів до гостинного грузина. «Нас, смухай, на суд привізлі!»